Kani herkzena e nero get al shoy Bus sheshen që mboni për veti Smaka një ajo mi dyti për ty Apo i treti këpremu një qënë për para As njona si ti Putja i parë të, të rzojësie pa jetë Në kratë e me Gjdo nga dojshë me bujtë So herdveshë me nejtë Të notë të në mojshë qutë Të se mleshë me flejtë Dojshë fjok me t'ik putë Po nuk dojshë me t'rajtë Dë desha një dit një gabim Ka me më kushtu shumë shtrajtë Të dikuni për Sa so her hesha visham rena dojsh e me ta mush barkin Agresive lëbëshë për pak me t'i t'i brin Tut për plas për muri m'thojsh e don me mi pas fbi dhe mi E don mush rridej sa t'blakesh me mu Me kajte me kesh dheri sa ton pakesh po, me mu Un veç këshër shat u kesh kure m'thojsh e të duhet Dishat shat u kesh ki me mardh hakesh ti mu Ka njëher këthejna edhe rruget t'alëshoj Ka njëher qysht do mu Shumë e ma dhe hezitimi ma i madhi Theva mure të palatit edhe i bona li vat I qela, dyrta përkra edhe të lash mrena Për një moment keshve qi joti edhe ke e jamja Gjdo sen ka kuptim tash e veç pak me menu Ma bëjshë ku m'pas pun me shumë Që m'ka lindu e dus mu koncentru Kom pas pun me shumë Mos me investu mirë po fill mi dhonë fund Ma t'i thonë pas tonë Sko mi dhonë kërku jas një shansë Jam regurive qmi qie dhe Mi mojt në distansë To kurva që me ritojnë Vëtë më arogantë Një dhonë E ty në Barcelonë Në Rome dhe në Francë Të kej okay për mu Së është okej okay për ty, ti mu ma kithu Unë e ty të taqky Ubo qa ubo, ubo, po zbojët Kur mo asni herë Ko të sen i miro, gjithë e jo Betë qka një herë Ka një herë Kfejta e në rogët alëshoj Ka një herë